Non teño pan que comer nin viño para beber nin teño donde dormir mái rico non podo ser Galería eco de todo estou abundante só de amores que estou te conforme estaba que de clára facer un cigarro por non perder o costume de repare que non tiña estaba con parte Bueno, pues agora temos tamén o ou outro lado do fío telefónico, temos o noso querido e correspondente a la da Costa da Morte. E vamos a falar con Óscar, que nos vai pois contar aquelas noticias que máis sobresalen e entonces el non las vai a contar. Moito boas boa tarde. tardes, Óscar. Como estamos? Todo ben por aí? Todo, sei que todo todo, todo ben, de vez de en cuando algo de fresquinho pero todo ben bueno, aquí tamén andamos con un de fresco de feito ahora anda cambiando un pouco o tempo xa creo que nos van mañana a auge este <risos> tempo fresco aquí siempre é sinónimo de bo tempo, porque bueno, o vento de ir das latitudes do norte, pero uh -huh. e, ahora parece xa que está virando a sur y poco a pouco vai, vai a ir xa cambiando o tempo bueno, pues trao como sempre novas interesantes e Eh, interesantes aquí da Costa Morte uh -huh. a de que pasa na Costa Punto Gal pois pues, para empezar podemos falar se si vos parece de, de dous novos sendeiros azuis para oh. a Costa eh, anunciaba ante a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor lista de sendeiros azuis non que son eh, 54 itinerarios galego a 5 xa son da da Costa da Morte, sumas en este caso a senda do mar de Santo Adrián e o Malpica de Bregantinhos que conecta a praia de Xaia coa capela de Santo Adrián ao longo de 1,3 kilómetros e a senda dos petroglifos en muros que atravessa xa varios restos rupestres cos petroglifos del Asia das Rodas como principal foco de, de atracción. Eh, é de ver en vida estas eh, bueno, iniciativas que van salindo tomando dos propios concellos, de ir cuidando camiños antigos sí. que conectan puntos de interés Fundamentalmente porque o que nos vai a, a ajudar é eh, un pouquinho pois, a, a seguir dándose plus, digamos, de, de, de turismo, ao turismo un turismo de calidad. Non? Que uh -huh. O que se busca aprendendo de outras latitudes que ao principio non oficialmente nos vamos lentos, pero seguros se iso tamén é importante a ter en conta. Uh -huh. E agora, mas coxinhas, por exemplo, o Hospital Comarcal, unha boa noticia vai a acoller un, un centro de día oncológico. Ah. Interesante, non? Despois oh, da de, vale. de, de nova carteira de, de cardiología que, que pa, aparecía por primeira vez no nosso no, no, no centro de referencia, no hospital comarcal de aquí de C. Uh -huh. Agora, pois, pues, eh, vamos a acoller tamén un centro de día oncológico que vai a permitir que moito, bueno personales, fundamentalmente eh, perso, bueno personal, oncólogos, hematólogos, personal de enfermerías e como outros profesionais poidan a chegarse aquí a tratar a persoas que están padecendo algunha enfermedade eh, relacionada co cancro e dan, non ter que desplazarse a neste caso a Coruña para facer viaxes mm, que aparte claro. xa do, do, dos tratamentos pues, que mm -hmm. teñen que, que sufrir eh, bueno, a veces eh, pues, eh, é complicado e eh, agora polo menos van a ter un poquinho máis tarquinha na casa e eh, sempre anima estas noticias a xente que ten Hombre, que voltar eh, a replear sí. no, neste, neste caso tamén eh, nos daba unha muy boa noticia esta semana porque o Museo de Arte Contemporáneo da Costa da Morte vai abrir as súas portas o 3 de febreiro con personal, anunciaba así a, a Consellería de Turismo de Raquel Fondo do Concello de Ponteceso que anunciaba que o Museo de Arte Contemporáneo da Costa da Morte vai ter persoal. vai estar desde o 3 de abril ao 11 de abril aberto desde as das da maña a 2 da tarde, de lunes a domingo e, bueno, perdón, de martes a domingo, e ademais os membros ampliou seu horario ata a suito da tardes das 4 a suito da tarde vocal. todas as persoas que queiran eh, concertar visitas poden facer tamén por adiantado para disfrutar da guía eh, que de alguma maneira les permita coñecer a fondo o museo eh, a través de sede.gall que que ao final pues, é un poquinho pues, ao sitio onde se ten que pedir cita previa un uh -huh. para ir organizando as visitas a, a este espacio Además tamén queremos destacar que, eh, bueno, pues eh, esta semana eh, fui, bueno, estuvamos presentando o libro, neste caso Fina Paulo, se é no Instituto de Bayo, no nosso Instituto, chegámonos para dar o coñecer e para a semana que ven faremos la presentación non poderei estar, bueno, ou si, sí, poderei estar, se cadra co coincide nos ben, eh, a presentación do libro é as cinco da tarde na Casa da Cultura de Brens, aquí en En fe, estaremos uh -huh. eh, un sí, pouco sí. acompanhados de profesorado e eh, das xentes de aquí da, da zona sur da costa. E, eh, eh, bueno, eh, queríamos tamén un pouco anunciálo para que a xente vaya conhecendo un pouquinho eh, as cobras. Eh, pois, pues, para pechar, eh, entre outras noticias, recollemos... Sempre nos gustan pues, as iniciativas de Mar de Fábula, que convoca por primera, bueno, primera, por primeira vez neste ano a limpeza de praia, neste caso a praia dos cuidos de Camariñas está, uh -huh. está loitando para concienciar do do mal uso dos residuos que se están dando de como aparecen residuos no, no mar nas praias están chegando aquí ás nosas costas é a mellor maneira de facerlo é organizando pues, visitas ao campo de batalla uh -huh. e levando a xente a recoller plásticos e a recoller eh, refugallo das, das praias non? Sí, todas as persas sim, sí. sí, sí, sim, sí. sim Decía que, bueno, que todas as persoas que queiran poden pasar este sábado pola praia de, de, de Corrido, de Camariñas, ás 11 da mañá, e eh, nada máis, con, o que queira pa, pasar por ali, tamén poden reservar eh, ou comunicar a súa intención de ir enviándonos un apelido xa de mí ao correo electrónico info de fábula gal, e aí xes, xes darán o tránsito. Bueno, máis información, como sempre, como xes digo, na página na costa.gal, e lembrarles como sempre tamén que estaremos eh, mañá zoando, retransmitindo de novo programas sempre en Galicia dende, neste caso dende den de Radio Roncudo en, en Corme, uh -huh. para que se polla disfrutar un pouquiño de toda esta de esta espacio radiofónico que, que nos trae desde de Cataluña Pois pues, pues moi ben, Óscar eh, Graciñas por achegar dos e, e que a Eh, unha pequena pregunta, que lle pasa ao compañeiro que xuno non nos temos aí? Está <ríe> Te, traballando por outro lado. Ah, non va a estar deixo outro lado, bueno, sí, nada. Está está está facendo unha presentación de dos dos merceanos aquí en Cataloña. Ah, bueno, nós estaremos, mira, fíxate, nós vamos a estar E esperemos que para o mes de marzo no, na comarca do Bierzo tamén presentando o libro nun Instituto do Bierzo ah. eh, que, bueno, que, que presentemos en galego, ademais e ali, esta, e ali estaremos Estaremos no eh, eh? pues, mes de marzo Pois pues moi ben, estupendo Pois pues nosotros, eh, porque despois o día 16 eh, eh, de fevereiro é cando mm. se falla con Milona, dixéramos ou preséntano ah. presentan e ao 16 de febreiro pois é cando se se come moi ben, pois nah, está ben tamén é cando tamén non hai que fazer pasa a temporada de cocidos na sí. nah, ponenda que este ano eh, o antroido para que vai ser un pouquinho máis tarde non? Sí sí. si sí. este ano <risos> bueno. vai ser un pouquinho máis máis tarde, pero bueno o caso que veña. Sí, o caso que que veña. Bueno, veña, muy boa semana, todo eh, a continuar con moita forza e ánimo o programa. Igual, igualmente Óscar. Boa semana una, beña, Chao, chao. Chao.